Артур Конан Дойл Обряд родини Мазгрейвів У характері мого друга Шерлока Холмса мене часто вражала одна дивовижна риса. У своїй розумовій роботі він був вельми охайний і акуратний, любив він і вишукано вдягатися, та водночас йому була властива надзвичайна неорганізованість, і він міг довести до розпачу будь-кого, хто мешкав з ним під одним дахом. Це не означає, що сам я щодо цього бездоганний, Безладна робота в Афганістані, посиливши мою природну схильність до багемного життя, зробила мене безладнішим, ніж це дозволено лікареві. Проте моя безладність має межі, і коли я бачу людину, яка зберігає свої сигари в цеберку для вугілля, тютюнь у перській пантофлі, а листи, що на них треба негайно відповісти, приколює складеним ножиком до дерев'яної полиці над каміном, то починаю думати про себе, що найкраще. До того я завжди вважав, що такі такій розвазі, як стрільба з пістолета, слід безперечно віддаватись просто неба. Отож, коли Холм, сприйнявшись якимось дивним настроєм, вмощувався в кріслі з револьвером у руці та сотною патронів і починав прикрашати протилежну стіну патріотичним вензелем VR, я дуже гостро відчував, що ні повітря, ні вигляд нашого помешкання від цього аж ніяк не кращають. Наші кімнати завжди були повні хімікатів та речей, що лишилися на згадку про різні кримінальні справи, і все це опинялося в зовсім несподіваних місцях, приміром у Маслянці або ще деінде. Та найбільше завдавали мені клопотів Холмсові папери. Він терпіти не міг знищити документи, особливо пов'язані зі справами, які він колись розслідував. А проте раз або двічі на рік збирався на силі і розбирав свій архів, та упорядковував його. Як я вже згадував десь у своїх безладних нотатках, бурхливі вибухи енергії, коли Холмс здійснював видатні розслідування, чергувалися в нього з періодами апатії. І тоді він майже не рухався, а здебільшого лежав, граючи на скрипці або читаючи книжки. Отже, щомісяця паперів більшало і більшало. По всіх кутках росли стоси рукописів, а палити їх суворо заборонялося, і доторкатись до них міг тільки їхній власник. Одного зимового вечора ми сиділи біля камину. Скориставшись із того, що Холм закінчив робити вирізки і вклеювати їх у свій альбом, я зважився запропонувати йому знайти хоч би пару годин, щоб надати нашому помешканню трохи пристойнішого вигляду. Він визнав справедливість мого прохання і з досить похмурим виразом обличчя подався до своєї спальні. Незабаром він з'явився знову, тягнучи чималу бляшану скриньку. Поставивши її посеред кімнати, сівши перед нею на ослінчик, він откинув віко. Я побачив, що скринька на одну третину заповнена паперами, перев'язаними червоною тасьмою. «Тут чимало цікавих справ, Вотсоне, сказав Холмс, лукаво позираючи на мене. «Гадаю, коли б ви знали, що у цій скринці...» то, мабуть, попросили б мене дістати звідти деякі папери, а не класти туди нові. «Отже, там записи про вашу давнішу роботу?» – спитав я. «Мене обіймає жаль, що я не маю ніяких нотаток про ті часи». «А вже ж, друже, всі ті справи відбулися ще до того, як у мене з'явився мій власний біограф і поклав собі уславити моє ім'я». М'якими, пестливими рухами він одну за одною виймав паки паперів. «Не всі справи кінчались успішно, Вотсоне, сказав він. Але серед них було кілька неабияких загадок. Ось звіт про вбивство в Тарлетоні. Ось справа в Ембері, торговця вином. Ось записи про пригоду з однією старою росіянкою. Ось дивна історія алюмінієвої милиці – а також повний звіт про Ріколетті з дерев'яною ногою та про його страшну дружину. А ось! О, це справді цікава справа! Холмс запорпався на самісінькому споді скриньки і витяг маленьку дерев'яну з висувною кришкою коробочку, схожу на ті, що в них тримають дитячі іграшки. Звідти він видобув зіжмаканий клапоть паперу, старовинного фасону мідний ключ, дерев'яний кілочок з прив'язаними до нього клубком мотузки і три металеві укриті іржею кружальця. «Ну, друже, якої ви думки про ці речі?» – спитав Холмс, сміючись з моєї розгубленості. «Цікава колекція!» «Дуже цікава! А історія, пов'язана з нею, ще цікавіша!» «Отже...» Ці реліквії мають історію? Ого, вони самі історія! Що ви хочете цим сказати? Шерлок Холмс по черзі брав усі ті речі і клав їх на край столу, потім пересів у своє крісло і оглянув предмети блискучими від задоволення очима. Оце все я залишив собі на згадку про випадок, пов'язаний із обрядом родини Маскрейвів. Холмс не вперше згадував про цю справу, але мені досі не пощастило почути подробиць. «Мені б дуже хотілося, – сказав я, – щоб ви розповіли про той випадок». «І залишив усі речі розкиданими? – насмішкувата вигукнув Холмс. – Адже ваша любов до хайності довго такого не витримає». Проте я й сам хочу, щоб ви додали до свого літопису цей випадок, бо він має такі деталі, які роблять його унікальним у кримінальній хроніці не лише Англії, а, мабуть, і будь-якої іншої країни. Колекція моїх невеличких досягнень справді була б неповна без розповіді про цю незвичайну справу. Коли я вперше приїхав до Лондона, то оселився на Монтегю-стріт, просто за рогом Британського музею, і жив там, заповнюючи своє надто необмежене дозвілля, вивченням усіх тих наук, які зробили б мене більш підготовленим до того, чим я мав намір зайнятись. Час от часу мені траплялося щось розслідувати, головним чином за рекомендацією давніх студентських товаришів, бо протягом останніх років мого навчання в коледжі там точилося чимало розмов про мене і мій метод. Серед інших довелось мені розслідувати справу про обряд родини Масгрейвів. Моє втручання в цю надзвичайно цікаву справу призвело до вельми поважних наслідків. І саме вона була першим кроком до мого нинішнього становища. Реджінальд Масгрейв навчався в одному зі мною коледжі, я навіть був з ним трохи знайомий. Він не користувався особливою популярністю серед студентів останнього курсу, хоч мені завжди здавалося, що його зарозумілість – всього спроба приховати неймовірну невпевненість у собі. На вигляд він був справжній аристократ. Тонке обличчя, високе чоло, великі очі, мляві, але вишукані манери. Він і насправді був нащадок однієї з найстаровинніших родин у всьому королівстві – хоч і молодшого її відгалучення, яке ще в 16 столітті відокремилось від північних Мазгрейвів і оселилося в Західному Сасексі, де Херлстон – родовий маєток Мазгрейвів, найдавніша людська оселя в графстві. Здавалося, місце народження позначилось на Реджинальді Мазгрейві, і коли я дивився на його пліде з гострими рисами обличчя, гордовиту поставу голови, Мені мимоволі уявлялися сірі склепінчості переходи, загратовань вікна і всі ці благородні руїни феодальної архітектури. Інколи нам траплялося поговорити, і я пам'ятаю, що він завжди виявляв гостру цікавість до моїх методів спостережень і висновків. Я не бачив його чотири роки, аж ось якось уранці він увійшов до моєї кімнати на Монтегю-стріт. Змінився він мало, одягнений був модно. Він завжди був трохи франтом і зберіг спокійну, ввічливу манеру поводитись, що нею вирізнявся і раніше. «Ну, якся маєте, Мазгрейве?» – спитав я, коли ми приязно потисли один одному руки. «Ви, мабуть, чули про смерть мого бідолашного батька», – сказав він. «Батько помер близько двох років тому». Зрозуміло, відтоді я змушений хазяйнувати в Херлстонському маєтку, а оскільки я ще й депутат парламенту від своєї округи, то життя в мене клопітне. А ви, Холмс, все бачу, на практиці застосовуєте ті видатні здібності, якими колись нас дивували. Так, відповів я, заробляю на прожиття власним розумом. Дуже радий чути все, бо ваша порада була б зараз для мене просто неоціненною. В нас у Херлстоні сталися дивні події, і поліція не змогла нічого з'ясувати. Якась справді дивовижна і незбагненна справа. Можете собі уявити, Водсоне, як жадібно я його слухав. Адже це була саме та нагода, що я її так пристрасно шукав усі ці місяці бездіяльності, вона сама знайшла мене. В глибині душі я завжди вірив, що можу досягти успіху там, де інші зазнають невдачі. Тож тепер мав змогу випробувати себе. «Благаю вас, розкажіть усе детально!» – вигукнув я. Реджинальд Масгрейв сів напроти мене і закурив сигару, яку я йому запропонував. «Мушу вам сказати, – почав він, – що хоч я ще не оженився, але мені доводиться тримати в Херстоні чималий штат прислуги. Будинок старий, побудований безладно і тому потребує постійного догляду». До того ж, у мене є мисливський заповідник, і під час полювання на фазанів там збирається чимале товариство, що теж вимагає слух. Всього у мене вісім покоївок, кухар, дворецький, два лакеї і хлопець на побігеньках. В саду і станях є, звичайно, свої робітники. З усіх цих людей найдовше, 20 років, прослужив у нас Брантон, дворецький. Він був молодим шкільним учителем без місця, коли мій батько взяв його до себе на службу. Але він відзначався неабиякою енергією і славною вдачею, тож невзабаром став просто незамінним у нашому домі. Брантон – гарний навроду, високий на зріст, у нього чудовий лоб, йому зараз близько 40 років. Може здатися дивним, що, маючи неабиякі особисті переваги і надзвичайні здібності, Брантон знає кілька мов і грає мало не на всіх музичних інструментах. Він так довго задовольнявся своїм скромним становищем, але, мабуть, велося йому непогано, і він не бажав ніяких змін. На Херстонського дворецького звертав увагу кожний, хто приїздив до нас. Проте цей зразок довершеності має одну ваду. Він трохи донжуан, і, можете повірити, для такого мужчини, як він, грати цю роль у нашій тихій сільській окрузі не дуже важко. Все йшло добре, поки він був одружений, але відтоді, як овдовів, ми не можемо обібратися з ним клопоту. Правда, кілька місяців тому у нас з'явилася надія, що Брантон одружиться знову, бо він заручився з Рейчел Хауелс, нашою молодшою покоївкою. Але він покинув дівчину і став залицятися до Дженет Треджеліс, дочки старшого єгеря. У Рейчел, дуже славної дівчини, але вкрай вразливої, як усі валіки, було гостре запалення мозку, і тепер вона ходить, принаймні ходила до вчорашнього дня, наче тінь колишньої Рейчел, бо від неї зосталися самі очі. Така була наша перша драма в Херлстоні, але друга змусила нас забути про неї. Цій другій драмі передувало те, що дворецького Брантона було з ганьбою звільнено із служби. Ось як це трапилось. Я вже казав вам, що Брантон дуже розумний. І розум цей спричинився до його нещастя, бо, здається, розбудив у ньому жадібну цікавість до речей, які ані найменшою мірою його не стосувались. Мені й на думку спасти не могло, як далеко завела його ця цікавість, якби випадок не відкрив мені очі. Як я вже казав, наш будинок побудовано безладно. І от одного вечора на минулому тижні, у четвер, щоб бути точним, я не міг заснути – бо з дурного розуму випив по обіді чашку міцної чорної кави. Прокачавшись аж до другої години за північ і зрозумівши, що все одно не заснув, я встав, засвітив свічку і хотів би взятися за роман, який вже почав читати. Проте книжку я залишив більярдній, тому, надівши халат, пішов по неї». Щоб дістатися до більярдної, треба спуститися східцями на один марш і перетнути початок коридора, що веде до бібліотеки та зброївні. Уявіть собі мій погодив, коли я, глянувши вздовж коридора, побачив мерехтіння світла крізь відчинені двері бібліотеки. Адже я сам погасив там лампу і зачинив двері, перш ніж лягти спати. Природно спершу я подумав, що до мене залізли злодії». Стіни всіх коридорів у Хелстоні оздоблені військовими трофеями, здебільшого старовинною зброєю. Схопивши зі стіни бойову сокиру і поставивши свічки долі, я навшпиньки прокрався коридором і зазирнув у відчинені двері. Я побачив у бібліотеці Дворецького Брантона. Він сидів, одягнений у кріслі і спершись лобом на руку, в глибокій задумі розглядав аркуш паперу, що лежав у нього на колінах і був схожий на географічну карту. Я стояв, скам'янівши з подиву, і спостерігав за ним із темряви. Край столу горіла маленька свічечка, і в її тьмяному світлі я міг бачити лише те, що Брантон одягнений. Раптом він підвівся, підійшов до бюро біля стіни, відімкнув його і висунув одну шухляд. Взявши звідти якийсь папірець і знову сівши в крісло, він поклав папірець біля свічечки, розгладив його і заходився дуже пильно вивчати. Це спокійне вивчення наших сімейних документів так мене обурило, що я не витримав і вступив уперед. Брантон, підвівши очі, побачив мене в дверях і схопився на ноги. Обличчя його залила смертельна блідість, і він квапливо запхав у внутрішню кишеню, схожий на карту папір. «Он як!» – сказав я. «Це так ви платите нам за довір'я! Від завтрашнього дня ви у нас не працюєте!» Він уклонився з виглядом людини, чию волю розчавлено, і мовчки прослизнув повз мене. Свічечка лишилася на столі, і я побачив папірця, що його Брантон вийняв з бюро. На мій подив, це був не якийсь важливий документ, а лише копія з запитанні відповідей під час виконання одного старовинного ритуалу. Його називають у нас «Обряд родини Мазгрейвів». Це своєрідний церемоніал, який існує тільки в нашій родині, і ось уже кілька століть кожен Мазгрейв, досягши повноліття, повинен його виконати. Обряд цей становить інтерес лише для членів нашої родини або хіба що для археолога, як і наша власна Геральдика, але практичного застосування він не має. Про цей папірець поговоримо згодом, сказав я Мазгрейву. Якщо ви так вважаєте, будь ласка. Повагавшись, відповів він, отож я викладу факти далі. Я знову замкнув бюро ключем, якого залишив Брантон, і вже був намірився вийти з бібліотеки, аж раптом здивовано побачив, що дворецький повернувся і стоїть біля мене. «Містер Мазгривий, сер. вигукнув він голосом, захриплим від хвилювання. «Я не можу стерпіти ганьби!» Гордості у мене завжди було більше, ніж дозволяє моє становище і в безчестя вб'є мене. Кров моя буде на вашому сумлінні, сер, присягаюсь, якщо ви доведете мене до розпачу. Коли ви не можете тримати мене після того, що трапилось, то благаю вас. Дайте мені місяць часу, аби я пішов від вас ніби з власної волі. Але бути викинутим містером Азгрейве на очах усіх слуг, які так добре мене знають? Ні. «Цього я не витримаю». «Ви не заслуговуєте на те, щоб з вами панькались, Брантоне», – відповів я. «Ваша поведінка просто негідна. Але ви дуже довго служили нашій родині, і тому я не маю бажання привселюдно зганьбити вас. Проте місяць – забагато. Звільняйтесь за тиждень під яким завгодно приводом». «Всього за тиждень, сер!» – звідчаєм вигукнув він. Хоч би за два тижні! Дайте мені хоч два тижні! За тиждень, повторив я, і можете вважати, що з вами повелися дуже поблажливо. Низько похиливши голову, він повільно пішов геть, зовсім знищений, а я загасив свічку і повернувся до себе. Протягом двох наступних днів Брантон якнайретельніше виконував свої обов'язки. Я не нагадував йому про те, що було, і з певною цікавістю чекав, як він приховає свою ганьбу. Проте вранці третього дня він проти не з'явився до мене після сніданку дістати розпорядження. Виходячи з їдальні, я зустрів Рейчел Хауелс, покоївку. Я вже вам казав, що дівчина тільки не одужала, тож вона була дуже бліда та змарніла. І я дорікнув їй за те, що вона стала до роботи. «Вам треба лежати», – сказав я, – «повернетесь до своїх обов'язків, коли зміцнієте». Вона глянула на мене з таким дивним виразом, що я навіть подумав, чи не зашкодила хвороба її розуму. «Я вже зміцніла містера Мазгрейве», – відповіла вона. Послухаймо, що скаже лікар», – заперечив я. «А зараз оближте працювати, а коли підете вниз, скажіть там, що я хочу бачити Брантона». «Дворецький зник», – мовила вона. «Зник? Куди зник?» «Зник. Ніхто його не бачив. В кімнаті його немає». Він зник, а вже ж, зник, зник! Вона притулилася до стіни і істерично засміялась, а я, переляканий цим раптовим припадком, кинувся до дзвоника покликати на допомогу. Дівчину, яка не перестаючи сміялася, скрикувала і ридала, відвели до її кімнати, а я заходився розпитувати про Брантона. Сумнівів не залишалося. Він зник. На його ліжку ніхто не спав. І жодна людина не бачила його відтоді, коли він напередодні ввечері пішов до себе в кімнату. Годі було навіть уявити, як він вийшов з будинку, бо вікна й двері це виявилося ранком, було замкнено зсередини. Одяг Брантона, годинник, гроші геть усе залишилося в його кімнаті, зник тільки чорний костюм, що в ньому Брантон звичайно ходив. Його капці теж зникли, але черевики стояли на місці. Куди ж пішов дворецький Брантон уночі? І що з ним сталося? Звичайно, ми обшукали весь будинок і надвірні будівлі, але ніде не знайшли брантового сліду. А наш будинок, повторюю, це справжній лабіринт, особливо його старе крило, де ніхто не живе, однак ми й там оглянули кожну кімнату і горища, та ніде не побачили й найменшого знаку зниклого чоловіка. Мені не вірило, що Брантон пішов, покинувши все своє майно. Але де все ж таки він подівся? Я викликав поліцію, проте й вона нічого не з'ясувала. Напередодні вночі йшов дощ, тому ми оглянули всі газони і стежки навколо будинку, але намарне. Отак стояли справи, коли нова подія відвернула нашу увагу від цієї таємниці. Дві доби Рейчел Хавелс була така хвора, Переходячи від марення до істеричних припадків, що доводилось запрошувати до неї на ніч доглядальницю. На третю ніч після зникнення Брантона доглядальниця, бачачи, що пацієнтка добре спить, і собі задрімала в кріслі. Коли ж вона рано вранці прокинулась, то побачила – ліжко порожнє, вікно відчинене, а хворої близько немає. Мене відразу розбудили, і я з двома лакеями подався шукати дівчину. Неважко було визначити, в якому напрямку вона втекла, бо починаючи від вікна, ми легко пройшли по її слідах через газон до озера, де вони кінчалися біля всипаної жерствою алеї, що веде з наших володінь. Озеро там має 8 футів глибини. Тож ви можете уявити собі, як ми почувалися, коли побачили, що сліди бідaлашної дівчини ведуть аж до води. Ясна річ, ми зразу озброїлись гаками і заходили шукати тіло утопленої. Але не знайшли. Натомість витягли зовсім несподівану річ. Полотняний мішок, де лежала купа старого і ржавого металу, що втратила колір, і кілька тьмяних шматочків чи то агату, чи скла. Крім цієї дивної знахідки, нічого ми з озера не витягли. І, незважаючи на всі наші вчорашні пошуки та розпити, досі нічого не знаємо ні про долю Рейчел Хауелс, ні про долю Річарда Брантона. Місцева поліція зовсім розгубилась, і я приїхав до вас, покладаючись на вашу проникливість. Можете собі уявити, Водсоне, з якою цікавістю слухав я розповідь про ці незвичайні події, як хотілося мені зв'язати їх у єдине ціле і знайти спільний для них стрижень. Дворецький зник. Покоївка зникла. Спершу Покоївка кохала Дворецького, але потім мала підстави зненавидіти його. Вона була валійка, запальна і пристрасна. Зразу ж після зникнення Дворецького вона була надзвичайно схвильована. Вона кинула в озеро мішок з досить дивними речами. Отакі факти, що їх треба було взяти до уваги, і все ж таки жоден з них не пояснював суті справи. Де початок цього заплутаного ланцюга подій? Адже переді мною був лише його кінець. «Масгрейве», – мовив я. Мені треба побачити той документ, що його ваш дворецький вважав за потрібне вивчати, навіть ризикуючи місцем. «Цей наш обряд безглуздий», – відказав він. «Єдине, що його виправдовує, – це стародавність. Я взяв із собою копію запитань та відповідей на той випадок, коли б вам схотілося глянути на них». Він простяг мені цей ось папірець, Вотсоне, «Обряд...» Щось на навзірець досить дивного екзамену, який мусив пройти кожний мазгрейв, досягши повноліття. Зараз я прочитаю вам запитання відповіді на них у тій послідовності, як тут їх записано. Кому це належить? Тому, хто пішов. Кому це належатиме? Тому, хто прийде. В якому місяці це було? В шостому, починаючи з першого. Де було сонце? Над дубом. Де була тінь? Під берестом. Скільки треба зробити кроків? На північ 10 і 10. На схід 5 і 5. На південь 2 і 2. На захід 1 і 1. І потім униз. Що ми віддамо за це? Все, що маємо. Заради чого віддамо? Заради надії. В оригіналі немає дати, зауважив Масгрейв, але якщо